Surja, El Gjumua Medina se Një mdhjet vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit Allahun e përlëvdon gjithë shka që gjendet në qije dhe në tok A i është sunduesi I shenjit i I pasër nga qdo e met I plot fuqishmi Dhe i urti është a i që usolit të analfabet Dhe një të dërguar nga gjiri i tyre Për të bledzuar atyre shpaljet e ti Për të pastruar E për të mësuar librin dhe urtesin Ndonë se ata më par ishin vërtet në humbje të plot A i do të dërgoj atë edhe të këtë tjerë musliman nga ata të cilët e nden nuk u janë bashkuar, a i është i plot fuqishmi dhe i urti. Kjo është dhuntia e Allahut. A i a je patët kuj të doj. Allahu zotron dhuntitë madhe. Shembuli i atyre që ju besua teorati, por pastaj nuk e zbatuan atë, i shembelen gomarit, që vetëm saj mbart librat, Sa i keq është shembuli atyre që mohojnë shpaljet e Allahut Allahu nuk ju dhezon në rrugën e drejt keq bërësit Thua ju hebrejnjve Në qoftë se ju pretendoni se jeni të vetmit miqtë Allahut nga të gjith njerëzit Atëherë, dëshirojën i vdekjen, po të jeni të sinqert Por ata kur nuk do të dëshirojnë vdekjen për shkak të veprave që kanë bërë Duart e tyre Allahu i njehmir keqë bërësit Thuaj Vdekja prese cilës po ikni Do t'ju arri Pastaj ju do të ktheheni të kaji I cili e di të pa dukshmen dhe të dukshmen Dhe aji do t'ju njoftoj ju Para të që keni bërë O besimtar Kur të thireni për të falur namazin e gjumas në ditën e premte, nëzitoni për të përmendur Allahun dhe pezuloni të regtin. Kjo që të dini, është më mirë për ju. Dhe kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni në përtok, kërkoni nga mirësit e Allahut dhe përmendini shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni. Mirë po. Sa her që ata shohin do një të regëti ose loj, shkojnë të kajo, e të lën ty në këmbë. Thuaj, ajo që është të kë Allahu, është më e mirë nga argëtimi e nga të regëtia. Allahu është vëruesi më bujarë.